ויאכלו וישתוהו והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבוקר ויאמר שלחוני לאדוני. ויאמר אחיה ואמא תשב הנערה איתנו ימים או עשור אחר תלך ויאמר אל תאחרו אותי ואדוני הצליח דרכי שלחוני ואלך לאדוני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 את כל הדברים אשר עשה. ויביאיה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהבהה, וינחם יצחק אחרי אמו.